Bismillah, elhamdülillahi, və sallatu və selamünə, rəsulləh. Allah əmri, qatib-i qalitəm-i insaniyə, qavli, Allah təla bizim bu toplumuzu bərəkətli ləsin, bərəkətlərində olan toplularda nəsin? Amin. Ve qiyamət günü əməllerimizi və öyrəndiklərimizi bizim cənnətə girməyimizə səbəb etsin Allah. və cəhənnəmdən uzaqlaşmağımız üçün. Allah. Bugünkü dün, mövzumuz Allah'ın izni ilə qədər mövsudur. Ki, başlamışdıq imanın altı ərkanının altı, yəni dayağının bir-bir şərhinə və bugünkü mövzumuz Allah'ın izni ilə qədər mövsudur və bilirsiniz ki qədər imanın Altı ərkanından biri denirə ki, Peyyəmələ Sələləm məhşhur Cibril hədsində buyurur ki, Cibrilə Sələləm onu sual verəndə iman haqqında xəbər verir. Peyyəmələ cavabında buyurur ki, əl imanu ən tü'minə billəhi və mələikətihi və kutubihi və rusulih və yəvməl-əxir və qadrı xeyrihi və şərrih İman Allaha onun mələklərinə, kitablarına, peyəqəmbərlərinə, ahirət gününə, qəza qədərin xeyrinə və şərinə iman gətirməkdir. İmandır yani Və biz bundan öncə Allah, həm də olsun, şükür olsun Allaha, kitablara imandan, həmçin peyəqəmbərlərə iman və Ahirətət iman mövzusunda geniş danışdıq. Rəbbimizə şükür olsun ki, bu mövzuları bitirməyə, bitirməyə nəsb elədi bizə. Bütün əməllərimizi Rəbbimizdən istəyirik ki, yalnız onun üçün xalis Allah üçün olan əməllərdən iləsin. Və bugünkü mövzumuz qədər mövzusudur. Qəza və qədər. Qəza nə deməkdir? Qədər nə deməkdir? Onlara iman gətirməyin hökmü İman gətirməməyin hökmü Yəni, bu ə, qədərlə bağlı olan məsələ. Ən birinci, ə, qada və qədər deyəndə qada nədir, qədər nədir, tərifləri, yəni qədərin tərifi nədir şəriətdə və lügəti baxımdan. Həmçinin qadanın, yəni qəzanın tərifi nədir şəriəti və lügəti baxımdan. Qədər sözü lügəti baxımdan məşhur lügət alimi İbn-i Təris buyurur ki, Qədər, bir şeyin sonu, onun son çatdığı hədd, son çatdığı məbləq mənasına gəlir. Yəni, lügəti mənada qədər nə deməkdir? Bir şeyin sonu, onun çatdığı məbləq və s. bu mənalara gəlir. Və, e, qədərə, qədər sözünün ərəblində iki məhzləri var. Adara seylindəndir və iki məhzləri var. Birincisi, Qadr, qadrun, ikinci, qadrun, yani e, fəhsəli, qadrun qadrun ikincisi qadarun yəni birinci də del fə səli ikincidə del sukunludur qadrun qadarun ki məsələr var indi ki Allah təala Quranda bir ayda buyurur ki və kənə əmrullahı qadra qadram məqtura qadram başqa bir ayədə təala buyurur ki innə anzəlnəhu fi laylətəl qadr Yəni birinci bir, birinci birinci məsdərlə, yəni qadara qadarun məsdərində ikinci qadrun məsdərində yəni, gəldi. Həmçinin e, qədər sözünə dəlalet edir, yəni qədərə dəlalet edir qaddara felinin məsdəri. Qaddara felinin məsdəri və bu feilin məsdərlərin də iki mənası var. Birinci mənası qudra, bir şey qudrat şey vermək, gücləndirmək və ikincisi ki qədər mənasına gəlir Qədərə sözünün yəni ikinci mətləri qədər mənasına, qədər mənasına gəlir. Yəni, bu lüğəti baxımından olan mənalarıdır. Və həmçinin, e, qədərə sözünün mənası, mənalarından bir şeyi izlən e, etmək, təxminlə təyin etmək, onun ədədini, sayını müəyyən etmək vəs-əyəni lüğəti mənalara gəlir. Amma qədər sözünün şəri mənası, yəni istilahi mənası bizim şəriyyətimizdə qədər nə qəsd olunur? Qədər söz qədəri bir çox alimlər müxtəlif üçün təriflər veriblər qədərə. Məsələn, bu təriflərdən, məşhur olunan təriflərdən biri buyurulur ki, وَتَحْدِدُ الْمَقَادِيرِ الْأَشْيَى قَبْلَ وُقُوِهَا وَكْتَابَتِهَا فِي لَوحِ الْمَحْفُوظِ O qələ təala və qədər فيها deyir ki, bu bu cürdə buyurulur ki, o, yəni qədər hər bir şeyin qədərini öncədən yəni yaradılışdan və onun yazılışından, yəni löv məhfuzə yazılışından öncə təyin olunmasıdır. Və başqa təriflərdə başqa, yəni buna yaxın mənalara dişir olunur. Ən məşhur təriflərdən biri hansı ki Abdullah Cərbanun Şeyx Abdullah Cərbanun Həfzəhullah verdiyi tərifdir və o da qədərə şərimə deyir ki kitəbətü mə iştəmələ aleyhi ilmullah min məqadiril xələiq fi lövhil məhfuz qablə ən yuxləqəs səməvatil qədir ordu bi 50000 bu qədər deyir Allah subhan təalanın elminə uyğun olaraq yerin və göyün yaradılmasından 50 min il öncə ləv məxbuzda bütün xəliqlərin, yəni məxlubatların qədərinin yazılmasıdır. Həmçinin davamında buyurur ki, va iradatuhu lehə iradatu kəvniyyəti kəma iqtədat hə, xikmət hə və deyir, həmçinin Allahın iradəsi, bu qədər Allahın iradəsinə, yəni istəyinə uyğun olan şəkildə denir ki, o löv məhfuzda bəyən olunmuşdur. Və Allahın istədiyi zamanda yəni həmin qədərin yazılmış qədərlə Allahın istədiyi zaman gəlb çatı vaxtı o qədərlər baş verir. Qada nə deməkdir? Yəni, bilirsiniz, həmişə Kuranda və sünədə həmişə yox, adətən qə qədər sözü qada sözündən bərabər gəlir. Əl qada və ləddədər. Hər ikisi bir yerdə gəlir. Qada nə deməkdir? Həmçin, İbn-i İbn Fəris necə qeyd etdiyik məşhur ə, lügət alimlərindən də buyurur ki, qada hökum deməkdir. Lügət mənası hökum deməkdir. Qada sözünün lügətdə Bir çox bundan başqa mənaları da var və Quranda da, sünərdə də bundan başqa bir çox mənaları da işlədilir. Necə ki, Allah Quranda bir, buyurur ki, Fəqdimə Hüküm ver bacardığın kimi yəni ki, bacardığını et mənasına, bacardığını et mənasına yəni bu, ə, qadar sözünün sözün bu yerdə mənası bir şey etmək Bir şey, hökum vermək, bir şey cüzətmək mənasına gəlir. Həmçin, qada sözünün Quran-ı kərimdə gələn mənalarından biri də Əl-i höqm mübaliqədə və beynəl-i mütəxasiməyin. İki mübahisəli şəxs arasında hökum kəsmək. Mübahisədə iki şəxs şəx arasında hökum kəsmək mənasına gəlir. Necək, Altagoruna buyurur ki, ثُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنْفُسِهِمْ هَرَجَمْ مِمَّا قَدْ اَيْدْ وَيُسَلِّمُوا Bu, Peyyəmbə ittiba itibar etmək haqqında olan bu ayənin sonda buyurulur ki, sonra onlar öz nəfslərində heç bir e, hərac, yəni ki, inkar etmək hiss etməyəcəklər sənin hökumlərində, sənin kəsdiyin hökumlərində, yəni Peyyəmbə Səhəmə kəsdiyi hökumlərində, وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا İşi sənə təslim edəcəklər. Yəni, burada iki nəfərin arasında baş vermiş şahətləyə hökum-kəsmət mənasına gəldi qada sözü. Həmçin, Quranda qada sözü təşriq, yəni şəriyyət, ol şəriyyət edilmə, insanlara şəriyyət olaraq göndərilmə mənasına gəlir. Necək, altıda buyurur ki, və qada rəbbukə əllə tə'abudu illə iyə Sənin rəbbin sizə şəriyyət edib, sizə qada edib nəyi? Ələl tə'budu illəiyyə Ondan başqa heç kəsə ibadət etməyirsiniz Yəni bu bizim üçün şəriyyət olmaq Bizim üçün ə, Allah salanın əmridir Yəni vacib edib Allah salanın bu işi bizə Həmçinin Quranda qadar sözünün mənalarından biri Xəbər vermək, bir şeyi eylan etmək mənasına gəlir Dəkəcəcə buyurur ki Və qadeynə iləyhi əmr Biz bu işi ona xəbər verdik Ona yəni, bildirdik Həmçinin Quranda qadaq üçünün gələn mənalarından biri də el itməm vəl-intihə bir şey bitirmək, tamamlamaq, kamil etmək mənasına gələnir ki Allah-ıqa Quranda buyurur ki Ələmmən qada Musə əcələ Musa əcələ, yəni zamanı bitirdiyi zaman, bitirdiyi vaxt yəni Ona deyilmiş vaxtı, kamil etdiyi vaxt Yəni tamamlamaq mənasına gəlir Həmçinin Allah-ıqa Quranda buyurur ki Fə ilə qədəyətəs salətə Fə ilə xudiyyətəs salətə Fə nə təşərihu fil ard buyurur ki, namaz bitdiyi zaman yer üzünə dağılın, səpələn yer üzünə. Yəni, bu, bitdiyi zaman qada sözü burada namazın bitməsini ədələdir. Yəni, bitmə mənasına gəlir. Həmçinin ə, qada sözünün mə ən yəni, məşhur mənası hansı ki, o mənanın üzərində duracağıq və bizim Yəni, mövzumuz o mənada asılıdır. Əmr-ül-qovni. Yəni ki, Allah-ıqalanın qovni əmri. Allah-ıqalanın əzəli işi, əzəli əmri. Qədər mənasına gələn qada. Yəni, qadanın qədər mənasıdır. Allah-ıqalanı bu haqda buyurur ki, və ilə qada əmran fəinnə mə yəqul ləhu kum fəyəqon. Allah-ıqalanı bir işi etmək istədikdə, Ona ol deyil, o da olur. Orada altıda qada buyurdu. Va idə qada, əmran qada, yəni bir şeyin alakala olmasını istədikdə, bir şeyin olmasını təunən yəni istədikdə, ona ol deyil, o da olur. Və bundan başqa da ə, qada sözünün həddə bir şeyin yəni, məhdudiyyətini təyin etmək, həddlərini təyin etmək və s. kimi mənalara gəlir. Qadar sözünün lüğə, e, şəri mənasına gəldikdə isə bəzi alimlər onun tərfinə buyurduk ki Hükmü kulli icməli fil əzəl Əzəldən olan hökum, icmali hükümdür Əzəldən təyin olunmuş icmali hükümdür Həmçinin e, Abdullah Cərbo Həfzəhullah Əfqanın şərhinə buyurur ki, o, icadullahul əşya. O, Allahın əşyaları yaratmasıdır, mövcud etməsidir. Aw xalquh indəmə yahin əcələh. Vaxtı onları xalq etməsidir, onun zamanı çatdıqda. Yəni yaratma zamanı çatdıqda. Kəmə səbəqə biha ilmuhu və cərə biha qələmuhu və iqtidaha hikmətuhu və təəllə qasbihə məşiyətuhu və iradətuhu l -kavuniyyə. Hansı zaman çatdıqda onun necə ki öncədən qədərində yazılmışdır. Həmin işin yaradılması onun qədərində yazılmışdır və Allah salanın e, istəyinə, hikmətinə, iradəsinə uyğun olaraq. Yəni qada sözün mənası nədir şəriətdə? Qada Allah salanın yaratmasıdır, bir şey mövcud etməsidir. Hansı zaman Nüscə həqiqətə də öncədən yazılmışdır. Löv məxfuzda yazılmışdır həmin şeyin haçan baş verəcəyi. Qada sözünə qədər sözün arasındakı fərq aydındır indi. Yəni qada nədir, qədər nədir? Onların arasındakı fərq nədir? Bəzi alimlər ki qada və qədər eyni bir şeydir, eyni mənalıdır. Başqa bir qism alimlər buyururlar ki Qadar hər bir şeyin öncədən qədərinin yazılması, qədər isə onların həyata keçilməsi, yəni bu, bu dünyada yaradılmasıdır. Qadar öncədən yazılması, qədər isə onların yaradılmasıdır. Bəzi anlərin bunun əksini buyururlar. Yəni, qədər hər şeyin öncədən yazılması, qadar onun sonradan həyata keçilməsidir. Bu, düzgün olan tərifə ən yaxın tərifdir, sonucu, üçüncü tərif. Amma bundan daha do doğru, daha düzgün tərif isə, Ə, bu qəza ilə qədərin arasında olan fərqi aydınlatmaq üçün daha geniş olan tərif belədir. Qəza və qədər bəzən ortaq mənalara gəlir, bəzənsə müxtəlif. Yəni, ikisi bir cümlədə gəldikdə müxtəlif mənalara, tək-tək işləndikdə isə ortaq mənalara gəlir. Daha açıq desək, tək-tək işləndikdə qəza və qədər kəlməsi Qədər dedikdə, qədər həm qədəri, həm də qədanı əhatə edir. Və yaxud da qada dedikdə, qada həm qadanı, həm də qədəri əhatə edir. Ayrındır, tək-tək dedikdə, bir-birini əhatə edirlər. Amma bir yerdə işləndikdə, hələsinin ayrılıqda mənası var. Nedir ki, imanla İslam sözü. İslam dedikdə, həm İslamı, həm imanı əhatə edir. Həm şey, iman dedikdə, həm İslamı, həm imanı əhatə edir. Amma iman və İslam sözü bir yerdə gəldikdə necə ki, Cibril hədisində artıq imanın öz mənası var, İslamın öz mənası var. Ayrındır. Hərəsinin öz yeri, öz mərtəbəsi vardır. Qadar il qədər belədir. Tək-tək işlərdikdə qadanın öz mənası var, qədərin öz mənası var. Və öz mənaları ən sonucu dediyimiz tərifdəyi kimidir. E, birlikdə işlədikdə hərəsinin öz mənası var. Necə ki, son tərifdə söyləndi ki, qədər hər şeyin öncədən bilinməsi və lüb-məxbuza yazılmasıdır və qəza, yəni qada onların Allah-ı Allah tərəfindən həyatda yaradılması, yəni həyata keçirilməsidir, zamanı çatdırılırlar. Məsələn, bugün uşaq dünyaya gəlir. Onun dünyaya gəlməsi, onun dünyaya gəlməsi yerin və göyün yaradılmasından 50 min il öncə Yazılmış lövb məhfuzda, yəni qədərlə yazılmışdır. Amma bugün onun dünyaya gəlməsi nədir? Qadadır artıq. Allahın qadasıdır. Qədər nədir? Onun öncədən yazılması. Qada nədir? Onun bu işin, bugünün həyata keçməsi. Ayrındır. Amma tək tək işləndikdə, məsələn, qada deyənə, qada həm qədəri, həm qadanı əhatə edir. Və yaxud qədər deyəndə, həm qədəri, həm qadanı, əhatədir. Yəni təcəssür qədər sözünü deməklə biz həm öncədən yazılmış löv məxfuzə yazılmış olan qədəri, tövünü qədəri, həm də bu gün baş verən həyata keçən işi nəzərə töbə bilərik. Amma qada sürünəndə hər kəsinə nəzər töbə bilər. Amma birlikdə dildikdə hərəsinin öz mənası var, elə ki e, açıqlandı. Yəni ən doğru olan rəy budur. Onların ortaq və e, yəni ortaq mənaya gəldikləri yer və müxtəlif mənaya gəldikləri Yerlər vardır. Ə, qədər iki şeyi əhatədir. Yəni, qədər dedikdə, qədər iki şeyi əhatədir. Birincisi, Allahın əzəli elmini. Allahın əzəli elmi. Əslində, bu söz elə Ləvh-i Məhvuzda yazılanlar yazmalarla ifadə olunur. Nəyə görə? Çünki Allah Tala qiyamət gününə qədər olacaq hər bir şeyi levh-i mahfuzda yazdırıb gələmə. Yəni bu Allahın əzəli elmi ev bu həmçinin kəvni qədərdir. Həmçinin Allah Tala bütün olacaq hər şeyi, yəni bütün olacaq hər şeyi levh-i mahfuzda qələmə yazdırıb və bu kəvni qədərdir. Yəni bu Allah Talanın əzəli ilmidir, həmçinin də kəvni qədərdir. İkincisi, qədərlikdə qədərin şamil etdiyi iş ecəd və elxalq al Allah-Salanın bir şey yaratması, mövcud etməsidir. Hansı ki, bu, Allah-Salanın həmsinə adlanır ki, qadasıdır. Allah-Salanın qadasıdır. Qəza və qədərə iman gətirməyin vacibliyi. Məsələn, bu, ən mühüm mövzulardan biridir. Ona görə ən mühüm mövzulardan biridir ki, Əslə, bütün iman mövzuları hamısı mühəmdir. Amma bu qədər ona görə ən mühüm mövzulardan biridir ki, başa o biri mövzulara baxan daha çətindir. Qədər mövzusunun başa düşülməsi, başqa mövzulara baxan çətindir. Ona görə daha mühəmdir. Gələk, insan daha diqqət etsin bu məsələyə, daha diqqətli olsun oxuyanda, işləndə ki, bu məsələdə e, yolunu azmasan. Qədərə iman gətirmək vacibdir və ona iman gətirməmək küfürdür. Və qədərə iman gətirmədən insanın imanı kamil olmaz. Necə ki, Peyyəmbəl Səsəminən Cibriyyələ Səlam iman haqqında soruşanda imanın ərkanlarından birini də qədər saydı. Yəni qədər onun seyirinə və şərinə iman gətirməyi saydı. Həmçinin Abdullah İbn-Əmərin yanına biz bu hədisi keçmişik e, Cibril hədisinin e, Sahih Müslimdə rəvayət olunan yəni Sahih Müslimin birinci hədisi olan Cibril hədisinin bu rəvayətində, bu yolunda bir ki e, bir ən birinci dəstərimizdə Şəx Abadın şərhi ilə Cibril hədisinin şərhi deyə bu mövzuna keçdik biz İbn-Əmər radiyallaha ən xəmin yanına iki nəfər gəlib ona qədər öz, yəni Basrada Qədərlərin çıxması və onların bu işi barəsində xəbər verilsə, onun cavabı nə dedik? Necə oldu? İbn-i dedi ki, Ənəl əmrə unuq, İbn-i Umar R.ə. ki, Ənəl əmrə unuq, Ənə leysə hünəkə qadar, qədərlər iddia ki, hər şey, yəni, yeni baş verir, yəni, qədər, öncədən yazılmış qədər yoxdur. Və Allahsələr hər şey baş verildikdən sonra bilir, Üminomər onlara nə cavab verdi? Bir olaraq xəbər verir ki, mən onlardan uzaqam, onlar da məndən uzaqdır. Mən onlardan uzaqam, onlar da məndən uzaqdır. Nəyə görə belə edirik? Çünki onlar artıq imanın bir ərkənlə iman gətirmirlər. Əslində, küfr edirlər. Əslində, bir səhabənin onlar məndən uzaqdır. Mən də onlardan uzaqam sözünün sözünün mənası nədir? Boş yerə mi deyil bu söz? Yox. Yəni, bu işin böyüklüyünə, bu işin dəhşətliyinə dəalət edir. Yəni, həmin insanların Allah Allah qədər öncədən bilmirdi və yaxud da qədər öncədən yazılmıyıb hər şey baş verdiyi zaman bilinir bu kəlmənin küfr olduğuna dəalət edir. E, qədərə iman gətirmək sözünün mənası müsəlmanın yəqinliklə qədərin öncədən yazılmasına yazılmasını təsdiq etməsidir. Bütün xeyr olan işlərində, şər olan işlərində hamısının Alatala tərəfindən öncədən löv məhfuzda yazılmasına yəqinliklə, şək şübhəsiz yəni, iman gətirməsidir. Və hər bir şey Alatalanın iradəsi ilə baş verir. Və heç bir şey Alatalanın məşiyyətindən, istəyinlə kənara çıxmır. İstər yerdə olsun, istir, istər göydə, tərqi yoxdur heç bir şey Allah təala'nın məşiyyətindən, istəyindən kənara çıxmır. Niyə al ki Allah da buyurur ki: "İnne kulle şeyin halaqnahu bi qadar." Biz hər şeyi öz qədərinə, yəni yazılmış qədərinə uyğun yaratdıq. Yəni hər bir şey yaradılmış hər bir şey onun yazılmış qədərinə e, uyğun yaradılıb. Həmçinin aşağıda başqa bir ayda də buyurur ki: Vəcəlcə kullə şeyin və qədərhü təqdira hər bir şeyi əsl al yaratdı və onların qədərini təyin etdi. Qədərini burada yəni tayını yox, qədərini yəni şə burada şəri ki, kəvni qədər, qədər, qədər nəzər tutur. Həmçinin əlaqədar al Quranda buyurur ki, mə əsəbə min musibətin fil ardi və və la fi anfusikum illə fi kitab. Bu ayədə al buyurur ki, Yerdə və sizin nəfsizlərinizdə baş verən hər bir şey kitabda vardır. Kitabda, yəni, lövf məhfuzda. Yəni, baş verən hər bir şey e, lövf məhfuzda vardır. Tevamət sərsəndə bir həzstə buyurur ki, Kətəbəlləhu məqadir il xələiq qablə ən yəxluqəs səməvati və ardı bi xəmsinə əlfəsənə qalq Və ərşi hu aləlmə Rəvax Muslim İmam Muslimin rəvaatı ətibatı səfəyəməsən buyurur ki Alatala e, Məxluqatların qədərini Yeri və göyü yaratmazdan 50 min il öncə Yazdı Və ərşi suyun üzərində idi Yəni qədər yazılan zaman Allahın ərşi Suyun üzərində yəni, Allahın ərşi mövcud idi Və su mövcud idi Yəni ərşi üzərində olan su mövcud idi Qədər Yəni, löf məhvuz yazılmazdan öncə. Və qədər mövzusunda bu, yəni, hədisən açıqlamasında Şeyh-i İslam İbn-i çox geniş və gözəl şəhri, amma yəni vaxtın qısalığından bu şərhi e, geniş suyata oxumuruq, amma ümum mənası danışdığımız sələmələr ətrafında dövr edir. Qədərə iman dörd mərtəbəyə, qədərin dörd mərtəbəsində imanla tamamlanır. Qədərin 4 mərtəbəsi kimdir, hansılardır? Elm, sonra yazı, və istək, iradə, xəlf. Bəli, qədərin 4 mərtəbəsi var. Onlar elm, istək, yazı və xəlfdir. Və bunların tərtibatını inşallah bir-bir Allahın izni ilə hamısına gətirəcəyik. Birincisi elmdir. Elm yeri nə olunur? Elmlilikdə Allah təala'nın kamil, şamil elmi nəzərdə tutulur. Kamil və şamil olan elmi nəzərdə tutulur. Hansı ki bu elm bütün hər şeyi əhatə edir. Bütün məxluqatlarının hamısını əhatə edir. Allah hər şeyi öncədən əzeli olaraq Hər şeyi bilirdi. Allah qalanın elm sifəti zəhdi sifətdir. Yəni, öncədən əzəli olaraq Allah qalan hər şeyi bilirdi. Nə olacaq? Necə olacaq? Nə olmayacaq? Olsaydı, necə olardı? Olsaydı, necə olardı? Yəni, Allah qalanın elmi hər şeyi əhatədir. Buna dəlillərdən Allah qanada Quranda buyurur, İnnə Allaha Lə yəxfə aleyşeyun fil ard və lə fissəmə Necə ki, Allah Allah Ali Müran surəsində buyurur ki, Allaha yerdə və göydə olan şeylər gizli qalmaz. <coughs> yəni, yerdə və göydə olan hər bir şey Allaha məlumdur, bəllidir, Allaha gizli deyildir. Həmçə, Allah Allah başqa bir ayda buyurur ki, vallahu Allah alləzi ilə iləhə illəhu aliməl qeyb və şəhədət Allah təlaq həşir Həşi surəsində buyurur ki, O Allah hansı ki, ondan başqa məbud yoxdur, haqq məbud yoxdur. Ələ min və şəhədə. Qeybi bilən odur. Başqa bir ayda Allah təlaq buyurur ki, İtə aləmu ənnə Allahə alə kulli şeyin qadir və ənnə Allahə qadə bi kulli şeyin ilmə. Təlaq surəsində Allah təlaq buyurur ki, Ona görə ki, siz biləsiniz ki, Allah xala hər bir şeyə qadirdir və Allahın elmi hər bir şeyi əhatə etmişdir. Sünnədən dəlillər fəyaməs əsələm hədistə buyurur. Əbu Hüreylədən rəvayət olmuş bu hədistə. Fəyaməs ələm buyurur, müşriklərin övdadları haqqında Allahı ələm bimə kənu əmilin. Allah bilir, onlar nə işlər görəcəkdirlər. Bu hədisi Buxarib-i muslim rəva ediblər. Allah bilir, onlar nə işlər görəcəklər. Yəni, e, fəhəmələ səhəmlə müşriklərin özatları haqqında sorusanda ki, onların işləri nə olacaq? Olar cənnət əhlidir, yoxsa cəhənnəm əhlidir? Allah səhəmələ e, səhəm buyurur ki, Allah bilir, onlar nə işlər görəcəklər. Yəni, bu, Allah səhəmələnin elminə bəlalət edir. Həmsinin... Ali radiyallahu anhudan rabayt olmuş hədistə və yəməsən buyurur Mə minkum min nəfsin mənfusə illə və qəd əlimə mənziləhə və nər Sizlərdən hər birinizin, yəni bütün nəfsi olan hər bir kəsin alatala cənnətdə və yaxud da cəhənnəmdə olacaq mənzilini bilir və yaxud bilirdi Qalilu ya Rasulullah həncəminə əməl. Soruşdur ki, ey Resulullah, bəs onu biz nəyə görə əməl edirik? Yəni kimlər isə cənnətdə və kimlər isə cəhənnəmdə yeri hazırdır, bilinir. Kimlər cənnətdə isə kimlər cəhənnəmdədir, məlumdur. Onu biz nəyə görə, yəni əməl edirik? Nəyə görə namaz qılırıq, oruç tuturuq və s. Əfəyəmməsas salam buyurur ki, həmişə soruşdur ki, əfələ nəftəki, biz artıq buna arxa yolub duraqmı? əməlsiz dayanmaq məni həmin cənnətlik olmağımıza və yaxud da cəhənnəmlik olmağımıza səbəb olaraq əməlləri tərk etməkdir. Məsələn buyur ki, "İy əməli və kullun müyessər limə Əməl edin, yəni çalışın salih əməllərdə. Hər bir kəs yaradıldığı üçün, hər bir kəsə yaradıldığı asanlaşdırılıb. Yəni kim cənnət əhli isə ona cənnət kim cəhənnəm əhli isə ona cəhənnəm əməlləri asanlaşdırılır. Sonra Peyğəmbərəm bu ayəni oxuyur. Həm mən o atiyə əmma tamamen aaqə və şəddəqə bil bu ayəni sonuna qədər. Bu hədis muttafaqun əleyh, yəni Buhari və Müslimin rəvayətidir. Həmçinin Aşira-deyla ən hadən rəvayət olunan hədisdə buyurulur: "Ləmmə tufi səbi qalat: Tuba lehu" Əsfirun min esafiril cennə qalə Resulullah sallallahu aleyhi ve selləm əvələ tədirin ənnəllləhə tealə xalqəl cennətə və nər ve xalqəlihəzihə əhlən ve lihəzihə əhlən Bir körfe öldüyü zaman Aşar radiyallahu anhə buyurur ki Tuba lahyən ne gəzəldir onun üçün o cennət kuşlarının bir kuştur. Yəni, artıq cənnət əhlindəndir deyə hüküm kəsir sanki. Seyəməsən buyurur ki, hardan bilirsən? hardan bilirsən? Allah-ı Allah, cənnəti yaradıb və cəhənnəmi yaradıb, cənnət üçün onun əhlini və cəhənnəm üçün onun əhlini yaradıb. Və əsək, imam-ı səmirə vaiz edib. Sonra buyurur ki, şeyh buyurur ki, və həbi mərtəbətəminin iman bil qadar Mən ənkərəhə fəhvə kəfirun li ənnə məkəzzəbun lillahi və lirəsulihi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi, sallam və icməl müslimin. Deyir ki, kim qədərin bu mərtəbəsini inkar edərsə, o artıq kafir olur və İslamdan çıxmış olar. Ona görə ki, o Allaha, onun rəsuluna və müsəlmanların icmasını, icmasına inkar etmiş olar. Yəni, ayələri, hədisləri. Bu ayə və hədislərinin üzərində duran, müsələmanların icmasını inkar etmiş olar. Həmçinin kim qədərin bu mərtəbəsini inkar edərsə, alatalanın kamil elmini inkar etmiş olar. Elmin əsli nədir? Cahillikdir. Yəni, alatalanı cahilliklə vəsf etmiş olar. Və bu da şək yoxdur ki, küfürdür. Alatalar hər şeyi öncədən bilir. Bu, e, birinci, yəni, elm, birinci mərtəbə idi. Elm mərtəbəsi, birinci mərtəbə idi. Allah s.əzərdən hər şeyi bilir. Və elm Allah s.ə.nin zəhəti sifətidir. Zəhəti sifətidir. Yəni, zəhəti sifət o demək ki, Allah s.əzərdən ayrılmaz olan sifətdir. Hər zaman onunla bərabərdir bu sifət. Zəhəti sifətdir və Allah s.əzərdən hər şeyə Həfi bilir. 2-ci mərtəbə kitab və mərtəbəsidir, yəni yazı mərtəbəsidir. Və kitab mərtəbəsi nə deməkdir? Əl-imanu bi-enna Allah kətəbə fi si l-luhul mahfuz kulli şey'. Allah təalanın hər bir şeyin qədərini öncədən luhul mahfuzda yazmasıdır. Və ləm yufarrid fihī min şey'. Və kulli zəlikə indəhu fiqtəb-i mübin. Və heç nəyi, orada e, heç nə tərk olunmuyub. Hər bir şey yazılıb, hər bir şey açıq aydın Allah yanında, yəni kitabda, löqnəxudda yazılmışdır. Bu mərtəbəyə olan dəlillərdən Allah Subhanallah Quranda e, buyurur, Mə tərrətnə fiqtəb-i minşeyd. Yəni kitabda heç bir şey tərk etməmişiz. Bu, Ənəm surəsinin 38-ci ayəsiydi. Allah buyurur ki, biz kitabda, yəni lövh məhfuzda heç bir şeyi tərk etməmişik. Həmçinə, Allah-ıqla buranda buyurur, bir ə, Yasin surəsində, Və kullu şeyin əhsəynəhu fi iməm mubin. Biz hər şeyi iməm-i mübin, yəni qəsb olunur, lövh məhfuz, məhfuzda hər bir şeyi yazmışıq. Yəni, hər bir şey orada yazılıb. Həmçinə, Allah-ıqla buranda Başka bir ayədə buyurur: Əlem ta'lem enna Allaha ya'lemu ma fi samawati vəl-ard. Hac Al surəsinin 70 ayəsində buyurur ki: Bilmirsənmi ki Allah təala yerdə və gö yer göylərdə və yerdə olanı bilir və hər bir şey kitabda yazılıb və bunların hamısı Allah üçün asandır. Başqa bir ayədə salatla buyurur. Və kullisagirin və mestur. Hər bir kiçik də, böyük də, yəni kiçik işlər də, böyük işlər də sətirlənmişdir. Yəni levh-i mehfuzda hər biri yazılmışdır. Bu Qemər surəsinin 53-cü ayəsidir. Həmçinin əlaqələ başqa bir ayədə buyurur. Bəl huwa Qur'anun məcid mehfuz. Hansı surədir? Buruc surəsində Allah tələ buyurur ki, Buruc surəsinin son ayələrində Vəlhü və Qur'anun məcid O, məcid olan Qur'andır fi ləvhü məhbuz və o, ləvhü məhbuzdandır. Yəni, Qur'an ləvhü məhbuzdan götürülür bir hissədir. Həmçinən Allah Tur surəsində buyurur Qad dur və kitəbun məstur Tura and olsun və sətirlənmiş kitaba yəni, yazılmış kitaba qəst olunur nə? Söz məxfuz, söz məxfuza and olsun. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Abdullah ibn Amr ibn Asdan rəvayət olunan hədisdə buyurur. Kitab <gülüyor> Allahu <gülüyor> maqadiril xalaik qabla an yakhloqat semawatu vəl Bu hədis biraz az öncəlikdə zikr etdik. İmam Müslim rəvaət edir ki, Abdullah bin Amr bin Asın rəva etdi bu hədistə Fəyəməsən buyurur ki Allah Allah göyləri və yerin göyləri və yeri yaratmazdan 50 min il öncə hər bir şeyin, bütün məhlubatların yəni qədərini yazdığı və ərşi suyun üzərində idi Həmsinin Ubadə bin Samitdən rəva et olunan hədistə Fəyəməsən buyurur İnnə əvvəl məa xələq Allah liqələm fəqal uqtub, Qal mə əqtub Qal uqtub əl qadr Mə kən və mə huvə kəin İlə əbəd İmam Tirmizinin rəval edib Şəx Albannin sahih Söylədiyi bu hədistə Peyamət səsən buyurur Ən birinci Allah-aq Birinci Allah-aq qələmi yaraqdı Və ona dedi yaz Soruşdu nəyi yazdım dedi, yani alaka la buyurdu. Olan olanları ve olacakları yaz. İle evet. Yani sona kadar. Sona kadar olacakları yaz. E, dedi ki bu hadisi e, hansı sahabe, Kavade bin Samit rivayet etmiş. Həmişəni fəhmə bəxaşam, bu hadisin başqa bir ləfsizə rivayet olunub bu hədis buyurulur ki Rabbim nəyə yazım? Ey Rəbbim, nə yazım? Qələm soruşur, ey Rəbbim, nə yazım? Alsa buriki maqadiru kulli şeyin hatta taquma as Hər bir şeyin qədərini yaz Qiyamət saatına qədər. Suma qala ubad li ibni ya buney inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem yequl man mata ala ghayri hadha minni. Sonra isə Hübədə ibn Samid öz oğluna dedi ki, Ey oğlum, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmləmdən eşitdim ki, söylədi ki, əgər kim bundan başqa bir şeyin üzərində ölərsə, yəni buna iman gətirmədən, qədərə iman gətirmədən ölərsə, fələysə minni, bizdən deyil, məndən deyil, yəni İslam ümmətindən deyil mən aslında. Haydındır. Yəni ə, biz biraz öncə qeyd ki, ə kadər qiyamət gününə olunaraq olacaq qiyamət gününə qədər olacaq qədər, qədər yazıla bilər bu məqsədə. Həmişənin başqa bir rəvayət var ki, əbəd ilə əbəd, yəni ə, bütün olacaq hər şey, bütün olacaq hər bir şey yox məqsədə yazılır. Hər kəs yəni hədisə əsaslanır və şey yoxdur ki, ə, İkinci söylənilər, birinci söylənilərindən daha kamildir. Yəni, birincini və ondan daha artıq əhatə edir özündə. Yəni, hər bir şey dedikdə, qiyamət gününə qədər olanlar və qiyamət gündən sonra olacaqlar. Hər bir şey yazdıb, bir şey ki, bu, ən doğrudur. Yəni, anlayıcı olaraq ən doğrudur. Hədiklərin hər kisahikdir. Yəni, ilə əbəd dedikdə, bütün hər bir şey dedikdə, o qiyamət gününə qədər olanları və ondan sonra olanları hər bir şeyi əhatə edir. Əbu kitabın mərhələsində, yəni bu yazı mərhələsində ikinci mərtəbədə iwan gətiriləcək bir neçə işlər vardır. Bunlardan ən əsası, ən başlığısı həmin mərtəbənin bir neçə hissədən ibarət olmasıdır. Bunu bəzi alimlər deyilər ki, bu kitab mərhələsində 4 hissədən ibarətdir və bəzi də buyururlar ki, 5 hissədən ibarətdir, 5 mərtəbədən ibarətdir özü. Hər ikisi doğrudur. Kim 5 deyirsə doğrudur, kim 4 deyirsə doğrudur və məşhur olan 4-dür. Və məşhur əksər tərəf alimlərindən rəvayət olunan yəni kitab mərhələsi özü 4 mərtəbədən ibarətdir. Və kimsə 5 deyirsə, Həmin mərtəbələrin birini iki qüsmə bölərək 5 deyir və kimsə 4 deyirsə, onun ikisini bir, birləşdirərək bir mərtəbə deməklə 4 deyir. Birinci e, mərtəbə, taqdirilə əzəlidir. Əzəli olan qədərdir. Yəni, Allah qalanın hər şeyi əzəldən bilməsi və onun lövh məhfuzda hər şeyin əzəldən yazılması, yəni Allah qalanın qələmə, lövh məhfuzda hər şeyi yazılmasına əmr etməsidir bu, yazının birinci mərtəbəsidir. Və bu hadisə, yəni qələmin yazması yerin və göyün yaratılmasından nə qədər öncə? 50 min il öncə olmuş. Necə ki, Allah tələk buranda buyurur ki, Qullən yusufənə illə məə kəsəbəlləhu lənə. Deyir ki, bizə heç bir şey baş verməz, yalnız Allahın bizə yazdığından başqa. Yəni bu, lükməxhuzda olan yazıya davet edir hamsin Allah başqa bir ayə buyurur ki Mə əsabe min musibətin fil ard və la fi sema illa fi kitab Yerdə və göydə baş verən hər bir şey kitabda vardır. Yəni kitabda olmayan heç bir, heç bir şey yerdə və göydə baş verə bilməz. Hamsin ösən dəlillərin bir çoxları buna dəlalət edir. Nəlik ki eee Amr bin Ablabin Amrdan rivayət olunan hədis kən həmçinin o hadisin sabitən rəvayət olan hədis, əsasən həmçinin İmrân b. Həsənin Həsənin rəvayət etdiyi tamaşa belə dediyini rəvayət edir. Kən Allah və ləm yukun şey qeyra. Allah var idi və Allahdan başqa ondan başqa heç nə yox idi. Və kənə arşu Allahın arşı isə suyun üzərində idi. Və kətəbə fi zikr kullə şey zikrində, yəni dov hər bir şeyi yazdı. Və xaləqəs Sonra isə yeri görə yaratdı və hərçinin davamı var. Bu hədis Buxari rəvayətidir. İmam bin Həsənin rəvayət etdiyi Buxari səhih kitabında qeyd olunmuş bu həxsdə yerin göyün yaradılmasından öncə hər bir şeyin levh-i olmasına olması var. Həmin bu həxsdə Allah təalanın ərşinin və suyun ərşin e, yəni üzerində olduğu suyun qələmindən və qələmin yazmasından, yəni Löv məxfuzu yazmasından öncə olmasına dəlalət vardır. 2-ci mərtəbə, yazının ikinci ci mərtəbəsi, halbuki bu alimlər arasında deyək, ixtilaflı olan mərtəbədir. Bəzi alimlər 4 bəzənlər 5 saydıqsa, o 4 sayın alimlər bu, bu mərtəbəni saymırlar. Yəni bu mərtəbəni başqa mərtəbələrin içində bir edirlər. Bu misaq mərtəbəsidir. Misaq mərtəbəsi vəd alma denəkdir. Vəd alma mərtəbəsi, hansı ki, bu mərtəbəyə e, Allah subhəni və tealənin Adəm əleyhissalamı yaratdıqdan sonra onun onurğasından bütün zürriyyətləri çıxarıb onlardan Allahı tanıyıb tanımamağı haqqında sür almasıdır. Sür almasıdır. Necə ki, Allah-uq, Allah, Quranda buyurur ki,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 Onun belindən, yəni onun qəst üçünlə onun zürriyyətini çıxarxdıq, yəni bütün Adəm övladlarının hamısına və onların özlərinə şəhadət verdikdirdi. Ələs bir i Rabbikum, mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi? Qalilu bələ, dedilər bəli, yəni Rəbbimizsən şəhidnə və sənin yəni Rəbbimiz olmalına şəhadət verdik. Allah qanda buyurur ki: "Əntəqul yawməl qiyamətinna kunna an hada qafilin." Yəni bunu ona görə bu şəhadəti ona görə aldıq ki, qiyamət günü deməyəsiniz ki, biz bundan qafil qalmışıq, biz bundan xəbərsizik. Həmçinin Peyğəmbərə salam, eee, Adəm əleyhissalamın belindən, yəni onun ağzından züriyyətin çıxarılıb, onlardan şəhadət alınması haqqında hədisdə İbn Abbasın hədisində buyurur ki, Allah u Allahdan razı olsun. Aqqa Allahumma mitaqa Allahum min min zahr Adəm Arqatan fa axraja min salbihi kullu zurriyatin zaraaha fansarhum bayna yadih kaza kədə, kazzar thumma kallamahum قبلا قال أليست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبتلون إمام أحمد صحيح إسناد روايك في بها إزداء فيمسا الله سبحانه وتعالى آدم يرقبتا ثم أعلم بلندان belinə əlini çəkdirir və onun belindən zurriyyəti çıxartdı, onurğasının üstündən zurriyyətini çıxartdı. Və öz qarşısında qoydu. Öz qarşısına qoydu və onlara, onlara onlarla danışdı və soruşdu ki, mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi? Və bundan sonrası ayda qeyd olunduğu kimi gəlir, onlar cavab verdilər. Bəli, sən Rəbbimiz, sən şahidət verirlər buna. Allah təala buyurur ki, Ona görə şəhadət aldım ki, sizdən qiyamət günü deməyəsiniz ki, biz bundan qafil qalmışıq. E, ondan sonraki ayda buyurulur ki, e, bunlar hədistə gəlir, bu ayələr həmsə hədistə gəlir və yaxud da deməyəsiniz ki, bizim babalarımız Allaha şərik qoşublar, sənə şərik qoşublar, bizdən öncə e, biz onların ardınca geçmişik, bizi onların günahına görə mi həlak edirsən? E, artıq insan bunu deməyə yeri yoxdur. Çünki alaqalaq qiyamət günü Adəm Əl-Səlamı yaraqdığı zaman onlardan şəhadət alıb özünü yaraqdıqlarının rəddi olması haqqında. Həmçinin Abu Dərdə radiyallahu anhun hədçində vəvə etibliyə hədçində buyurulur ki, Fəyəmək səhəm belə buyurdu Xələqəlləhu Ədəmə hinə xəlqi fədərəbə kəhbühül yəmin fəəəxrəcə zurriyyətən beyda kəənnəhumu zərq ودرب كهف اليسار فأخرج ذرية سوداء كأنهم همم فقال للذين في يمينه إلى الجنة ولا أبالي وقال للذين في كهف اليسار يسر إلى النار ولا أبالي رواه أحمد بإسناد صحيح إمام أحمد صحيح إسناد له روايك في أبو هدسته أبو داردار رضي الله عنه وهم هدسته Buyurulur ki, fəyəmə səhəm belə buyurdu. Allah-Allah, Adəm əliyyət yaratdığı zaman sağ əlini onun kürəyinə çəkdi, onun beyninə çəkdi və onun beynindən zürriyyət çıxdı, ağ rəngdə. Və həmçinin sol əlini onun kürəyinə çəkdi və onun kürəyindən zürriyyət çıxdı, qara rəngdə. Və sonra sağ əlində olan zürriyyətə dedi ki, siz cənnət əhlisiniz. Və sonra, yəni, ağ rəngdə olan o zürriyyətidir ki, siz cənnət əhlisiniz. Və sonra, sol əlində olan zürriyyətidir ki, siz cəhənnəm əhlisiniz. Buna sayılmış dəlillər hamısı ə, Allah Subhanı Salahının Adəm əl yaratdığı zaman bütün zürriyyəti, yəni, Adəm Əl-İslamın zürriyyətini onun beynindən çıxartmasına, yəni, onların cənnət və cəhənnəmlik olmasının qədərini yəni, söyləməsinə dəllət edir amma söyləyədik həmişim bu ikinci söyləyəyimiz bu mərtəbə yəni yazı mərtəbəsinin bu mərtəbəsi, ikinci mərtəbəsi özünə əvvəlki birinci və özünə sonraki üçüncü mərtəbənin tərkibinə aiddir üçüncü mərtəbə ömrü qədərdir, ömürlük yazı, insan ömrü üçün yazılmış qədərdir hansı ki insan öz ana bətnində olan vaxtı bu qədər yazılır necə ki İbn-i Abdullah bin-i Mas'ud radiyallahu anhudan rəvayətə olan bu hadis dəfə ya buyurur ki İnnə əhədəkum yücmək həlqəhu fə bətn ümmi həyərbəyən yəvmə nutfətən Thümme yəkün ələqətən mithlə thəlik Thümme yəkün ələqətən mithlə thəlik Thümme yürsəl ilyəhə mələk Yürsəl ilyəhə mələk Fəyünfəq fəyhə rəuh Və yüqməru bəərbə bəqə kəlimətən ikitabe rizqihü və əcəlihü və əməlihü və şaqiyün əmsəid. Müttəfiqun əleyh və əsən davamı da var. Buxari və Müslimin rivayet etdiyi Abdullah ibn Mesuddan rivayet olunan bu hədisdə Peygəmbər buyurur ki: Sizlərdən hər biriniz iç olaraq anasının bətnində 40 gün nütfə olaraq, sonra o qədərdə, bir o qədər, yəni, yəni 40 gün əlaqa, yəni bir parça laxtalanmış qan olaraq. Sonra həmin qədərdə, yəni 40 gün bir parça əs olur. Sonra isə mələk göndərilir və ona ruh üfrülür. Və ona 4 kəlimə yazılır. Yəni onun qədərinə 4 kəlimə yazılır. Ruzisi, əcəli, əməli, xoşbəxt və yaxud da bəcbəxt olmasın. Bu hədis dəlavət deyir ki, Və insanın ömürlük qədəri yazılır. A nə vaxtı? Ana bəxtində olduğu vaxtı ona ilk ruh üfrülən zaman ə, qədəri yazılır. 4 kəlimə yazılır onun üçün. Ruh üssü, əcəli, yəni ölüm vaxtı, ə, əməli, edəcəyi əməllər, həmçinin xoşbəxt və yaxud da bədbəxt olmasıdır. Ə, dördüncü mərtəbə, yəni bu tərtiblə saydığımız dördüncü mərtəbə desək də, əksər alimlərin deydiyinə görə, bu neçəinci mərtəbədir? Üçüncü mərtəbədir. Yəni, bir, ikinci söylədiyiniz mərtəbədir ki, birinci və üçüncü mərtəbənin tərkibindədir. Ə, dördüncü mərtəbə həvuli qədərdir, yəni illik yazdan qədərdir. Bu illik yazdan qədər qədir gecəsində yazılır. Necə ki? Dərs ayələrdə və səhih hədislərdə buyurulur ki, Qədir gecəsində bir il müddətində, yəni sonrakı Qədir gecəsinə qədər olacaq hər bir şey e, təqdir olunur Allah tərəfindən, yəni qədər onlar yazdırılır. Deməli ki, Allah da Quranda buyurur. Hə Mim vəl kitabil fi laylatim mubarakatin inna kunna munzirin ki hər yuşraq kulli əmrün hakim Allah subhanahu va taala duhān surəsində buyurur birinci ilk 4 e, ayəsində həmim təbii ki həmin bilirsiniz ki e, muqatta hərflərdəndir mənasını Allahdan başqa heç kəs bilmir təfsirini Allahdan başqa heç kəs bilmir və kitabül mübin Allah təala kitabə and içir İnə anzalnəv um, Biz onu, yəni Quranı mübarək bir gecədə indirdik. İnna Biz qorxuduruq, yəni Allah təala insanları öz cəhənnəmi ilə qorxudur. Fihə yufraq kullu əmrə O gecə, fihə o gecə hər bir iş yəni ayırt edilir. Yəni, hər bir şeyin qədəri yazılır. Bu, Duxan surəsindən illik qədərin yazılmasına dəlildir. Həmçinin İbn Abbas radiyallahu anhümədən rəvayət olunan hədistə buyurulur ki, bu Min ummul kitab fi leylətil qadır, Mə yəkunu fissənə min rızqin, əv məvtin, əv həyatin, əv mətar, Hətta yüktəbul həd, Hədcə yəhüccü fülən, və yəc Bu hədisdə buyurulur ki Qədir gecəsi illik il ərzində olacaq qərerlərin hamısı ümumi kitabdan, yəni löv məhfuzdan yazılır. Yəni hardan götürülür? Sənədə, yəni sənəlik illik yazılan ə, Qədir löv məhfuzdan yazılır. Yəni löv məhfuzdan götürülür. Və hər bir şey yazılır. Həmin ildə olacaq, veriləcək rozi, ölüm, həyat, yəni kimsə doğulacağı, yağış və hər bir şey, hətta hə, kimlərin hədc həd edəcək, fülən kəs, fülən kəs hədc edəcək deyə hər bir şey, hər bir iş yazılır. Deməli, bu qədərin yəni əksər alimlərinin söylədiyinə görə üçüncü və bəzi alimlərinin söylədiyinə görə neçəncəyir? dördüncü, yəni kitabənin yazı, yazı e, mərtəbəsinin dördüncü mərtəbəsidir. Və beşinci, sonuncu, gündəlik yazılan qədərdir. Yəni, əksər alinə söylədiyinə görə dördüncüdür bu. Buraya qədəm, dördüncü, yəni dördüncü gündəlik yazılan qədərdir. Və gündəlik yazılan e, qədərə də həm Qurandan, həm sünnətdən dəlillər vardır. Quranda Allahuta Taala Rahman surəsində buyurur ki, kullə şəh kullə yəum huwa gün o işindədir. İş başındadır. Her gün o işindədir, yəni özündədir. Çünki Abdurrəda radiyallahu anhdan Peyğəmbər həzmən belə dediyi rivayet olunur. Qaləllahu əzzə vəcəl kullə yəum huwa fi şə'. Qal min şə'nəhi an yəf an yəğfirə zənbən və və yərfə əvmən və idə əxərin. Fəhəməsən, buyurur ki, Allah-ıqala Quranda buyurur, hər gün o, hər gün onun işi var, yəni hər gün e, iş başındadır və onun işlərindən, yəni Allah-ıqalanın işlərindən, gündəlik işlərindən günahları bağışlayır, çətinliyə düşənli çətinlikdən çıxarır, bəzilərini qaldırır, yüksəldir və bəzilərini isə başqalarını isə tərk edir. Bu hədisi İmam Buxari e rəvayət etmişdir. E Hafiz Həkəmi məşhur e, əqida alimlərindəndir. Yaxın keçmişdə yaşayıb. Hafiz Həkəmi özünün e, əqida kitabı olan Ər-Ricihul Kubul kitabında buyurur: "Fumma hada at-taqdiru تفصيل من Bu illik qədər, e, bu gündəlik qədər, illik qədərdən götürülmüş qədərdir. Gündəlik qədər illik qədərdən götürülmüş qədərdir. ولهولي تفصيل من تقدير العمري. İndi də təxliq Və illik qədər ömürlük qədərdən götürülmüş qədərdir. Hansı ki, insanın ömürlük qədəri o ana bətlində olduğu zaman yazdır. Vəl-ümri təqsilun min təqdir vəl-ümri təqsilun min min təqdir əl-ümri əl-uulə fil-mətəq Bu, ömürlük qədər, insan ömründə yazılan qədər ilk ömürlük qədərdən, yəni Adəm ə.səlamın belindən çıxarılmış zürriyyət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 lövh-ü məhfuzda yazdırdığı əvəli qədərdən götürülmüşdür. Vəl-iməm-ül-mübin və min ilmullahi əzə və cəl. i̇məm mübin yəni, lövh-ü məhfuz isə Allah spantalanın elmindən yazılmışdır. Allah spantalanın elmi ilə yazılmışdır və onun elmidir. Və kədəlikə muntəhə məqadiri fi əxirətihə ilə ilmullahi əzə və cəl hamsə o elimlərin yəni sonu da əzəli də əbədi hamısı ora qayıdır. Bu yəni ikinci ikinci yəni qədərin ikinci mərtəbəsinin kamil formasıdır. Birinci ci mərtəbədəki el mərtəbəsidir. 2-ci mərtəbə kitab və mərhələsidir, yəni yazı mərhələsidir. E, yazı mərhələsinin tərkibindədir ki, 4 mərtəbəyə iman gətirmək lazım və bəzi aliməni söyləyir. Yəni, 5 mərtəbəyə. Əgər 4 mərtəbə söyləsək, hansılardır? Əzəli qədər, yəni, dövməfuzda yazılan qədər, ikincisi, ömürlük qədər, üçüncüsü, illik qədər, dördüncüsü, günlük qədər, günlük yazılan qədər. Amma 5 sayısə hansılardır? Əzəli qədər, dövməfuzda yazılmış qədər, ikinci, mitaq, yəni əh, əhdalma qədəri, hansı ki, adam insanın ə, kürəyindən züriyətindən alınmış qədərdir. Əhdi 3-cü, ömürlük yazılan 4 illik yazılan və 5 gündəlik yazılan və deyilir ki, əksər alimlərin, əksər əqide alimlərinin söylədiyinə görə bu 4 mərhələdən ibarətdir. Aydındır? Və bəzi alimlər söyləyir 5 və inşallah ixtilaf yoxdur arada, çünki kim dört söyləyirsə, o 5-incini həmin dörtün, 4-ün Söyəcəyir. Yəni, onu kəmərə atmırlar. Həmin ikinci söylənmiş misaqi qədər, yəni ki, əhdalma qədəri bəzilərinin içərisindədir. Aydındır. Bugünkü dərsimiz bu qədər. İnşallah gələn dərsdə Allah xalın məşiyyətini və həmçinin xalq qədərin sonraki iki mərtəbə saxlığında danışıq Allahın əzni ilə.